Мені сьогодні щастило на зустрічі. Галина мама була вдома, і я тут вже відзначив, донька вдалася в свою матір. Тільки у пані Ружі, так назвалася жінка, при тому пояснивши, що Ружа – те ж саме, що Роза, врода не виглядала такою глянцевою, столичною, я сказав би навіть урбаністичною, якою причаровувала до себе чоловіків її донька. Це була врода дівчини-горянки, яка колись за діда-прадіда бігала босими-п'ятами по полонині, всотувала в себе волю чистих гірських вітрів, а потім приборкана одруженням, народжувала дітей і наводила красу лише на великі церковні свята, дістаючи з великої бабиної скрині на миста зі свого посагу. Потім ця врода перестала буяти в горах, перебралася в міста і містечка і визрівала тут, показуючи себе в усій красі лише на якому-небудь дні міста чи весіллі родичів. Пані Ружі, Ружі Васильевні Чепелик, як вона назвалася київському телевізійнику офіційно, я вирішив говорити ще менше, ніж учительці музики. Тим більше, що про неї почув відразу. А бачите, оці вчителі самі нічого не розуміють. Вон у школі галочці за спів та музику завжди дорікали. Вона навіть у хорі не співала. Бачите, слуху нема. Ага, ось тепер хай мають. Подавляться і слиною захлинуться. Ну, ми вже аж так не будемо людям бажати, поблажливо мовив я. Ну, все ж таки, про Галю треба добрим словом згадувати. Нова зірка кіцмені, я сказав би. Ми прийшли до хати, де в залі на почесному місці примостилася фотографія Галі Анджели в рамці. Цю фотку я вже бачив. Вона була на календариках із сонцевою за минулий рік, такий я знайшов на робочому столі авлюзький корбут. От тільки цей знімок роздрукували на фотопапері і вставили в спеціально оздоблену сріблом букову рамку. Поруч ще одна фотографія в такій самій рамці, зроблена теж не дуже давно. Галя, мама і якийсь чоловік, очевидно тато, стояли в садку на фоні трояндового цвіту. «А часто доця буває вдома», – кивнув я на іконостас. «На останній раз перед минулорічним Миколаєм. заскочила на якусь годинку. Їй же ніколи». Пані Ружа поправила зачіску. «Чаю?» «Кави. Мене починало поволі розморювати, Треба було чогось підбадьорливого. І точно не коньяку». «У нас розцінна. Такої натуральної не тримаємо». «Чоловікові не можна, а мені якось все одно. А Галя давно вже лише трав'яні чаї п'є». <рес> «Знали б ви, мамо, що п'є, а особливо, що курить, ваша балувана Галя». «Ти нічого, хай буде рожчинна». Поки вона ходила на кухню, я відкинувся на спинку крісла і думав, з чого почати розмову та як її повезти. Мої припущення підтверджували всі, з ким я зміг поговорити сьогодні. Але всі ці слова заперечувала і перекреслювала прес-конференція Сонцевої. Власним вухам та очам я поки що вірив. Та в жодному разі жоден із моїх сумнівів не повинен бути озвучений люблячій мамі талановитої молодої співачки. Але якщо ні в чому не сумніватися – то як перевести розмову на тему, яка мене цікавить? І головне, що саме мене цікавить, з огляду на вже почути і побачене. Ружа Васильівна випливла з кухні, несучи в кожній руці, почаше кави. Поставивши їх на краєчок накритого вишитим рушником столу, вибачилася, знову забігла на кухню і повернулася закуратно порізаним завиваним рогаликом із маком. «Завиванець до кави, прошу, брате!» «Дякую!» – я відкусив крихкого рогалика, запив його розчинною кавою і стрельнув на умання. «Галя, значить, у школі музикою не цікавилася?» «Як то не цікавилася?» «Не говорила я такого!» Пані Ружа не доторкнулася до своєї чашки. «Ви не зрозуміли!» «Музику вона любила, слухала завжди». Тих касет по хаті повно валялося, на танці бігала, все, як має бути. А от щоб сама співати, ось так, як тепер, ні. Я дізнавалася потім в одних дуже поважних людей, – жінка стишила голос. До них і мер наш, і з Чернівці, усякі там політики з бізнесменами, і навіть з Києва за порадою їздять. Так ось сказали мені так. Буває, що в дитини здібності ніби сплять. Ну, це така дитяча зима називається. Потім проходить якийсь час. Усе це дрімає, дрімає і раптом прокидається. Зима стає весною, тільки пізньою. Зате пізня квітка, як кажуть, довго цвіте. Так і наша Галочка. Щось її підштовхнуло, взяла її одразу заспівала. А ви тут про зиму згадали? Я взяв ще один шматочок завиванця і хазяйці це сподобалося, бо підсунула таріль ближче. І я про зиму тільки про Наталку. Це ж Галчина подруга, правильно? Дружили, погодилася пані Ружа. Я ще дуже зла на неї була на Наталку. Це ж вона тоді, після університету, підбила галочку в ресторані офіціанткою працювати. А в нашій же школі. Так учителі треба, та ще й молоді. Ну, тільки потім, бачте, як вдало все повернулося. А дівчата з малку вдвох. Ця Наталка взагалі якась, ну, не така трошки, пані Ружа скривилася. Батько їх покинув, коли дівчинці два роки було. Ну, потім ще якесь до її матері прибився «З ними прижила дитинку. Посадили за наркотики, уявляєте?» «Та звична тепер, на жаль, справа. Так ото і воно, що не тепер!» «Якраз перебудова почалася, а діти наші ще в школу не пішли. Тоді про наркотики мало знали, зате кожен наркоман на обліку стояв. Упізнавали їх у місті. Діти пальцями показували, кричали «Наркоман, наркоман смердючий!» От тоді Натал Чинвітчим якимось боком у наркотиків плутався. А знаєте, як воно, донька наркомана? Особливо в Кіцмані, і особливо в ті часи. Не рідна, та все одно ганьба. Ну, поки той сидів, мати ще одного приголубила. Від нього дитинка. Наркомана випустили, прийшов, на всю вулицю розбори влаштував. Міліція одного назад у тюрму, другого – в реанімацію. Вижив. Але бабі вже непотрібний став. Ви не думайте, я не пліткую. Просто кажу, аби ви зрозуміли, чому Наталка спочатку таким наче вовченням росла. А потім до моєї Галі пристала. А ви бачили Наталку? А взагалі для чого вона вам? Ну, програма передбачає інтерв'ю з кращою подругою дитинства відчеканив я. А, ну тоді ясно. Значить, ви не знайомі з Наталкою, ніколи не бачили її. Ну чую тільки, що Наталя Зима, близька подруга Галя Чепелик і дуже допомагає тепер Анджелі Сонцевій. Я відпив захололої вже кави. Годується вона біля галочки, о що я вам скажу, заявила пані Руже. «Але я нічого, і я все розумію. Ну Куди б вона поділася без Галі?» ну, «Між нами кажучи, з виду вона...» – пані Ружа скривилася. Ніс стерчить, мов кілок, наче хто встромив усереду обличчя. «Ой, прости, господи, що скажу!» «Обличчя порепане. Та й сама вона, бачте, з проблемної родини. Ма, ну, діти, знаєте як? Хтось не такий? Дражняться». Зовсім один час зацькували дівчину. Ну, тоді якось почали їх разом із Галею бачити. Нічого, ожила дівка, разом на танці бігали. Ну, Галя їй могла свої речі позичити для виходу. Розміром їх один виявляється, Наталка тільки дещо нижча, але то не заважало. Навіть хлопці почали і Наталці увагу приділяти. Знаєте, Тепер пані Ружа посміхнулася задоволено. «До мене почали один час доходити розмови, але ну, коли, мовляв, хто з хлопців Наталю Зимову танцювати не запросить, той до Галі Чепелик може не підходити. Бачите, благородна в мене дівчинка». «Ну, а ще таке буває, – я допив каву, – що вродливі дівчата навмисне тримають біля себе Ну, менш вродливих подруг, аби ще більше виділятися на їх фоні. Яскравіше сяєти, як кажуть. «То і що?» – ще роздивувалася пані Ружа. «А коли й так? Хіба це кримінальний злочин?» «Та й потім Наталці, якби обличчя більш вдалося, решти вистачає. Можу вам фото показати». «Ага, ага», – пожвавився я, – «бо ми говоримо, а я навіть не знаю». Як краще подруга виглядає. До речі, мені, Руже Василівно, треба будуть Анжелині, ну, в смислі Галині, дитячі шкільні фотки підберете? Ой, самі підбирайте, а все ось тут. Пані Ружа плавно підвелася, пройшла до шафи, витягла звідти кілька стандартних фотоальбомчиків для знімків 10 на 15 та один грубезний альбом у замшевій політурці. Усе тут, гортайте. «А я, може, ще кави принесу чи як?» «Ви краще покажіть і розкажіть, хто тут і що». «Я розумів, на який подвиг іду. Доведеться вислуховувати розлогу оповідь про весь родовід Чепеликів, зафіксований на чорно-білих фотографіях із тлустого замшевого альбому. Це не лише випробування для нервів, але й для часу. А його лишалося все менше». Зловживати терпінням Зеника Кульчицького не хотілося, навіть з урахуванням того, що я йому зараз потрібен не менше, ніж він мені. Єдине, що мені вдалося – швидко заволодіти ініціативою згортання альбомних сторінок. Перегорнув одну, вислухав коротку лекцію і перегортаю наступну, не даючи пані Ружі договорити. Так перший альбом прогорнули у темпі хвилин за десять, перейшли до маленького – і тут я нарешті побачив Наталю Зиму. Уже знаючи її особливі прикмети, цю дівчину важко було не впізнати. Ну, не сказав би, що ніс дівчини був аж надто одіозним, чи надто сильно спотворював її обличчя. Якщо сприймати цей справді задовгий, і трошки гачковатий на кінчику ніс не окремо від усього обличчя, його можна навіть назвати симпатичним та милим. Якщо ж закохатися в Наталю, то закоханий взагалі може з часом на ніс не зважати. Ну, звісно, порівняно з Галинами фотографій Наталі в альбомі було не так уже й багато. І лише одна закарбувала її крупним планом, де червоні цяточки на щоках та підборідді були надто помітні. Там, де дівчата позували на середньому плані, їх взагалі не видно. Та й ніс не так кидається в очі.